Odpolední vzduch byl velmi těžký. Vlhkost se na okolním rostlinstvu. kdy si holá zemědělská půda na plantáži byla zamořena rychle rostoucími rostlinami. Nechyběla ani zkáza veškeré užitečné flóry, kudzu. Ve zbroji mi bylo hrozné vedro a po zádech mi stékal pot. Hokejovou helmu jsem vyměnil za obyčejnou šiltovku, aby mi aspoň nesvítilo slunce přímo do očí. Pořád jsem upíjel ze svého vaku s vodou. Velcí chlapi se v létě snadno dehydratují. Čas ubíhal a já stále neviděl nic zajímavého. Holy každých pár minut kontrolovala, jestli se mě něco nesnaží zabít. Hej, na krvežíznivých komárů se nepočítala. Prozatím se mi na jeho líbilo. Zamlouvali se mi zdejší lidé a jejich chování. Samozřejmě obešel bych se bez těch zatracených komárů, moskytů, blech, klíšťat a dalších věcí, které měly zájemně sežrat. Když jsem se blížil k pozůstatkům staré otrokářské ubytovny, povšiml jsem si malé stavby, která nebyla vypálena až k základům. Byla to maličká, křivě stojící budova asi tak tři metry v uhlopříčce. Byla postavená z větších omítnutých kamenů. Těžké dveře byly otevřené do kořán a vysely na masivních rezavých pantech. Chvíli jsem přemýšlel a pak se rozhodl do staré paměti hodnosti nahlédnout. Musela to být provizorní věznice pro někdejší otroky. Vnitřek místnosti byl prázdný. V několika malých oknech byly zapuštěné železné mříže. Přítmí narušovalo několik úzkých paprsků světla, ale rozhodně to nestačilo, aby zde bylo pořádně vidět. Vnitřek dveří byl vystužený železnými pruty. Dveře samotné pak byly vyrobené ze dřeva starého stromu. Fošny byly natolik masivní, že by se klidně daly použít jako železniční pražce. Stavba byla pro svůj účel snad až zbytečně masivní. V rámu dveří byla prohlubeň, do níž se dala vložit trubka, která se pak zajišťovala dávno chybějícím řetězem a vysacím zámkem. Vzduch byl zatuchlý a páchnul plísní. Vyšel jsem dovnitř. Byla tam tma. Párkrát jsem mrknul, ale oči se měl přizpůsobené na venkovní letní světlo. Pozvedl jsem anihilátor, který mi vysel na taktickém popruhu. Rozsvítil jsem výkonnou baterku. Místnost se i hned rozjasnila. Mnohem lepší. Povrch kamenů byl zvláštní. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, na co se to vlastně dívám. Škrábance. Desítky tisíc škrábanců. Co si tvrdého a ostrého poškrábalo všechny povrchy, na které se dalo dostat. Jediná hladká místa na stěnách byla ve výšce snad 3 metrů a i tam bylo několik značek. Podíval jsem se na podlahu. Všude hluboké rýhy, které musel udělat někdo disponující obrovskou silou. Přejel mi mráz po zádech. Nevěděl jsem, co mohlo rýhy způsobit, ale někdo v maličkém vězení zjevně strávil hodně času. Museli v tam být buď stovky hodin metodické práce, nebo chvilka nesmírné zuřivosti. Začal jsem se cítit nesvůj a vrátil se ven. O pár hodin později mě na hlídce vystřídala holy. Šel jsem se posadit k obrazovkám kamer. Byla to monotónní práce, ale někdo ji dělat musel. V malé sledovací místnosti alespoň byl stropní větrák. Hlavní klimatizace přestala fungovat a neuměli jsme ji opravit. Bezpečnostní systém byl úchvatný. Detektory pohybu, senzory tlaku a kamery s obyčejným a termálním snímáním. Na takový systém by byl hrdý každý paranoidní samotář. Pro dům lovkyně Monster velmi příhodné. Na jedné z obrazovek se objevila holit. Měl jsem radost, že dávala na hodinách pozor a měnila hlídkové trasy tak, aby na ní žádní nepřátelé nemohli nachystat léčku. Ve sluchátku zapraskalo a holi se ohlásila. Nic, skoro si přeju, aby něco zautočilo. Jasná nuda, řekla mi. Na monitoru jsem viděl, jak si přehazuje RPG do druhé ruky. Hrozně ráda bych něco odpálila. Tyhle věci jsou nářez. Na členu si s nima asi docela vyhrála. Jo, ale zmeškal s to, protože si měl plný ruce práce s topením. Z přízraků to dělalo sekanou. RPGčka jsou super věc. Vrátila se na obchůzku a já dál sledoval monitory. Spustil se poplach a na panelu začalo blikat červené světlko. Máme společnost, řekl jsem do vysílačky, když jsem si prohlédl obraz příslušné kamery. Po cestě jede auto. Ve vysílačce se ozval Julien hlas. Poznáváš, kdo to je? Negativní. Nastala chvíle ticha, při němž Julie je přemýšlela. Všichni se schromážděte vpředu. Gretchen zůstane v domě, kde by došlo ke zranění. Holikry se za rohem baráku. Tripe, my dva půjdeme na hlavní verandu. Ovene, balko na druhém patře. Buď připravený na cokoliv. Jeden. U píři to být nemůžou, řekl jsem a odešel z kontrolní místnosti do předělené oblasti. Hodil jsem si na záda anihilátor a popadl AR-15, která vysela nad dveřmi. Kdybych musel útočit na cíle z druhého patra, posloužila by mi puška lépe než brokovnice s relativně malým dostřelem. Miloval jsem Julijiny zvyky. Nějaká zbraň byla k nalezení každé čtyři kroky. Může to být cokoliv. Předtím jsme taky nevěděli, že má péchrliče, řekla Julie. Takže zkrácenou podobu začala používat i ona. A co když jsou to federálové, zeptala se Holly. Mám v ruce RPG? Dodala užitečně. Nestřílet, vydala rozkaz Julie. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Našel jsem se místo na balkóně nad hlavním vchodem. Okno jsem ale neotevíral. Kdybych musel střílet, mohl jsem to udělat skrze sklo a nebyl důvod předem prozrazovat polohu. Přisunul jsem si nedalekou skřínku jako oporu. Díval jsem se optickým zaměřovačem se čtyřnásobným zvětšením. Blížil se nový černý Mercedes. Jel rychle, vířil za sebou oblaka prachu. Umístil jsem zaměřovací kříž na čelní sklo. Vidím jenom řidiče, žádní pasažéři, ale má zatmavený okna, těžko říct. Rozumím, odpověděla Julie. Všichni připravit. Vyjdu naproti. Možná se někdo ztratil, nebo je to podobný obchodník. Případně svědci jehovovy. Jehouši, jo? Jak jsem říkala, mám v ruce fungulnový RPG? Nabídla se Holly. Mercedes je 200 metrů daleko a blíží se. Mercedes? Odpověděla radostně. Ano, nový a černej. Bylo ticho. Sledoval jsem, jak auto zastavilo vedle vyschlé fontány. Optika se mi trochu třásla, čekal jsem, až řidič vystoupí. Nějakou dobu trvalo, než si sundal sluneční brýle a zkontroloval si účes ve zpětném zrcátku. Konečně se dveře otevřely a na štěrk dosedly drahé italské boty. Pomalu jsem vydechoval, byl jsem dokonale připravený vystřelit zcela přesnou ránu. V zorném poli se objevila Julie na záda. Rychle se blížila k Mercedesu. Muž se ležerně opřel o vozidlo. Byl vysoký, hezký a na sobě měl krásný oblek na míru. Viděl jsem, jak Julie řidiče objímá a líbá. Doprdale! Byl to Grant Jefferson nesnesitelný při zdi sráčský šašek. Zajistil jsem pušku a přestal mířit. Nadával jsem ma vší silou nakopl nebohou starožitnou skřínku. Grand Jefferson, legenda mezi lovci monster, ale jenom ve vlastní hlavě. Odvážný hrdina, který se vůbec neostýchal nechat mě na pospas. Byl to možná nejnamyšlenější frajírek a kretén, jakého jsem znal. Nejvíc mi ale štvalo, že to byl Julian přítel. U bych věděl raději. Ahoj, Pité, uvítal mě Grant, když jsem sešel se schodů. Jsem rád, že se ti podařilo utéct před chrliči. Lhal mi do oči. Věděl jsem, že kdybych ležel rozmáznutý po venkovské alabamské silnici, neuronil by ani slzou. Odolával jsem pokušení vystřelit tomu kreténovi mozek z hlavy. No to určitě. Zavrčel jsem. Oven mi zachránil život, řekla Julie. Nebejt jeho, byla bych mrtvá. Rozbil jednoho chrliče na prach. Zachránil i mýho tátu. Fakt? Dobrá práce, nováčku, řekl Grant. Přišel trip a když uviděl Granta, obrátil oči v sloup. A nebyli jsme v tom sami. Pomyslel jsem na farmáře se střeleckým kloboukem a slonobejkou. Někteří lidi nejsou poserové a uměj riskovat život za někoho jinýho. Auvene, vyštěkla Julie, na tohle teď nemáme čas. Grant mě pak překvapil. Netušil jsem, že v sobě ten člověk má být jen kousek pokory. Ne, to je v pořádku. Přiznávám, že se mu udělal taktickou chybu. Nemyslel jsem, že tě můžu zachránit a tak jsem se stáhnul na výhodnější pozici. V té chvíli mi to přišlo jako nejrozumější možnost. Jednou rukou vzal Julie ležerně kolem ramen. Došlo mi, že tohle je asi nejpokornější omluva, jakou ze sebe kdy zvládl dostat. Kousnul jsem se do jazyka, abych nic dalšího neříkal. Holly vešla ze zadu a z kuchyně se potichu připlížila Gretchen. Julie se vymanila z grentova sevření a posadila se. Zpátky do práce. Co se děje na základně, chtěla vidět Julie. A hlavně, jak se má doktor Nelson. Grenci si poupravil hedvábnou kravatu. Nerad si nechával rozkazovat, ale znal své místo. Doktor bude v pořádku, byl to infarkt, ale už je stabilizovaný. S úlevou jsem si odechl. Co se základny týče, Majers a úřad pro kontrolu Monster jsou pořád na místě. Jdou tvrdě po tvým tátovi. O tobě, tvým tátovi a pitovi je vyhlášeno pátrání. Komplikují nám situaci. Nikdo z našich lidí nesmí nic dělat, dokud nenajdou raje Shekelforda. To je nahovno, řekla Julie. Mám ale i dobrou zprávu. V celé Jersey, Alabamě a na východě Mississippi dochází k útokům nemrtvých. Vypadá to, že se sedmička rozdělila a začala dělat potíže. V posledních dvou dnech šířej mladý upíři, přízraky a zombí peklo. To má být dobrá zpráva? zeptal se Trip nevěřícně. Jasně, federálové nevědějí, kam dřív skočit a snaží se útoky zastavovat. Pořád hlídají místa, který považují za místa moci. Místní policie nemá ponětí, co se děje, protože jim federálové nic neřeknou. Celá národní garda a všichni rezervisti musí do nouzový služby. Místní představitelé panikařej. Noviny to všechno prezentují jako teroristický útoky. Ministerstvo obrany vyhlásilo na většině jeho východu červený stav. No, pořád nechápu, co je na tom dobrýho, odpověděl Trip. Grant podrážděně vzdychnul, jako by mu hloupost nováčků lezla na nervy. Herbinger oslovil všechny místní představitele, co jsou na naší straně. Oslovil kancelář guvernéra, státní zákonodární zbory, dokonce i kongres a senát. V podstatě o naší situaci vědějí všichni politici, co se stavějí k LM Čelem. Bylo mi jasné, že část odměny z Antoine Anry padla na podmáznutí správných lidí. Všichni tlačejí na Majerse, aby nás nechal dvádět naši práci. Máme rozdělaný státní kontrakty, který kvůli federálům nemůžem splnit. Trpělivost ztrácí čím dál víc lidí. Spolu s tím, jak krize nabývá na významu, zvětšuje se i tlak na Majersovi šéfy ve Washingtonu. Aby krize nabrala takových rozměrů, že by se už před veřejností nedala ututlat, to je to poslední, co by mohli potřebovat. Takže myslíš, že nás nechají bejt? Zeptala se Holly. Federálové se prostě stáhnou? Hm, myslím, že jo, řekl Grant samolibě. To jsem si přeložil tak, že si to myslí Herbinger a Grant to jen papouškuje, protože rád mívá pravdu. Pokud dnes dojde k tolika útokům jako včera v noci, nebudou mít jinou možnost. Překvapuje mě, že to dělají. Není moc typický, aby upíři provokovali střety s lidmi. Jsou silní, ale lidí je daleko víc než upírů. Při přímé konfrontaci se živejma obvykle zakrátko končívají s kůlem v srdce a rozsekaný na kusy. Proč tedy takhle útočej? Přemítala Julie. Protože za tři dny bude povšem, řekl jsem jim. Sedmička upířích pánů se akorát snaží prokletému pomoct. Věděj, že po nich jdem. Nemají co ztratit a tak útočej. Vytvářej nový nemrtvý. z zmatky a snažej se rozprostřít lidský ozbrojený složky do prostoru. Přesně o tohle jim jde. Tři dny zeptal se zmateně Grant. Tehdy podle mého táty použijou artefakt, řekla Julie. No tak, co tam ještě máme? Grant pokračoval. Herbinger nechce tvýho tátu vydat. Myslí si, že mezi federálama je zrádce. Jak jinak by se P. Orejovi dozvěděl? Jediný, kdo o něm ví, jsme my a oni. Grant vypadal smutně, že nás tahle zpráva nešokovala. Říkal jsem to, řekl Trip. Potichu jsem zatleskal. Ukázal mi prostředníček. Samozřejmě jsme to mysleli zlegrace. Návštěvník naše kousky ignoroval. Zatímco jste byli pryč, dozvěděli jsme se pár nových věcí. Pokynul přibližně mým směrem, protože se mu nechtělo otevřeně přiznat, že jsem na tom měl nějakou zásluhu, ale potřeboval naznačit zdroj svých zpráv. Našli jsme chlápka jménem Birejka. Myslíme si, že víme, kdo to je, nebo spíše, kdo to byl. Starý muž? Byl jsem v šoku. Vydal z kapsy sakaku z papíru. Pečlivě ho rozložil a četl. Mordechaj Birejka, narozený v polské loži v roce 1874. Lovec monster na volné noze. Na to, že operoval ve východní Evropě na vlastní si vedl dobře. Poslední zprávy hovoří o tom, že ji v roce 1941 zatkli nacisté a poslali do koncentračního tábora, odkud utekl. V roce 1943 byl poslán do jiného koncentračního tábora a pak už o něm žádné zmínky neexistují. Grant mi podal papír. Pod zmíněnými informacemi byla akorát jediná nezřetelná černobílá fotografie. Rozhodně to byl on – byl o něco mladší, rozhodně nebyl tak sešlý věkem a časem, ale spod malých brýlí koukaly ty samé tvrdé oči. Věděl jsem to jistě. Na fotografii stál s puškou v ruce před mrtvolou jakéhosi obrovského šupinatého monstra. Byl to trafejní snímek, jaký je nutné pořídit jako důkaz pro výběr odměny. Je to ten chlap, ouvené? Zeptala se Julie, postavila se a přišla se ke mně na snímek podívat. Tryb a holy byly také zvědaví. Kvůli burce a slunečním brýlím nebylo jasné, jestli to zajímá i Gretchen. Pak ale odešla do kuchyně, protože se asi nudila a dostala hlad. Je to on, vím to jistě. Jak jste ho našli? V archivu je jeho deník. Dostal se tam z jednými se v Praze. Informace o starých lovcích shromažďujem, jak to jenom jde. Nejsme o nic chytřejší, než byli oni. Jenom těžíme z jejich zkušeností, vysvětlila Julie. V našel holí, prověřoval odkazy v archivech a najednou se objevilo tohle jméno. Vzpomněl si, že se o něm pět zmiňoval. Až se vrátíme, musím dát Albertovi tučnou prémii, řekla Julie. Co je v tom denníku? Popisuje roky a roky lovení, ale když přeskočíš nakonec, dozvíš se, že šel Popé. Bral to jako osobní poslání. Smrt tohohle konkrétního monstra pro něj byla svatým grálem, řekl Grant. Použít tuhle frázi ve větě o židovi mi přišlo lehce mimo mísu. Berejka ho léta studoval. Byl si jistý, že fyzický tělo té stvůry musí být někde v Evropě. Během pátrání nabyl přesvědčení, že jsou náckové s lordem Mačádem spolčení. Kvůli čemu? zeptala se Holi. Kvůli naprostý nadvládě nad tokem času. O to už jsem někde slyšel, řekl jsem. Je to horší. Birejka to studoval celý roky. Byl přesvědčený, že k tomu P má schopnosti a je dost cílený, aby se o to pokusil. Zpátky ho drželo akorát to, že potřeboval určitý artefakt, který chránil nějaké starobělej strážce. Kdyby jej získal, stačilo ho zanést na určitý místo v určitý čas a aktivovat ho zvláštní krvavou obětí. V denníku se velmi podrobně píše, co by se stalo, kdyby P uspěl. Jak je to zlý? Zeptali jsme se současně. Nevím, ještě jsem to nečetl, ale herbinger byl zděšením bez sebe. Říkal, že tvýho tátu radši zabije, než aby k němu kohokoliv, včetně federálů, pustil. Když si to přečetl majlo, musel zavolat po hlavárům svý církve. Ani sem nevypadal zrovna dobře a to jsem předtím ani netušil, že je jeho mozek vůbec schopen cítit strach. Chci říct, že jsem ty tři nikdy neviděl takhle vyděšený. Nikdy. Já je viděla vyděšený jenom jednou, řekla Julie. Pomyslel jsem na její historiku o obrovském oku zírajícím trhlinou do našeho vesmíru. Byl by to zkrátka konec světa, řekl Grant a upravil si klopu drahého saka. Fakt jsem z toho docela nervózní. Holly si odkašlala. Možná bych to neměla říkat a omlouvám se za to, ale když je to tak vážný, proč nezabije hraje rovnou? Holly, vyštěkl trip. Ta by byla vraždá. Hele, jenom se snažím být praktická. Jestli má nastat konec světa nebo zdechnout jeden magor, tak bez urážky, Julie. Je v pohodě, bych radši zachránila ten svět. Sice život občas stojí za hovno, ale konec světa bych neviděla ráda. Když je odděláme, můžeme ho zakopat na dvoře, řekla Holly. Připomněl jsem si, že je lepší být s ní za dobře. Tryp vypadal znechuceně. Grant byl její logikou uchvácený. Já jsem byl morálně rozpolcený, každopádně nakopání hrobu bylo děsné horko. Přemýšlela jsem o tom, řekla Julie. Ale je tu takovej problém. Táta asi není jedinou jejich cestou, jak najít místo moci. Chci tím říct, že táta na to musel nějak přijít, takže potřebný informace musí existovat i jinde. Na druhou stranu pro nás představuje jedinou možnost, jak zjistit, kam se prokletej chystá. Takže si tam na toho hajzla jenom počkáme. Dokončil jsem za ní. Instinktivně jsem sáhnul po brokovnici. Musíme přinutit reje kápnout božskou. Strčte k němu na deset minut holy, řekl znechuceně trip. Můžu si půjčit baterku z auta a pár kabelů? Řekla holi a nevině zamrkala. Sadím se o 50 babek, že promluví. Ženská zatracená měla by se sléčit, řekl Trip. Ještě něco, Granté, zeptala se Julie. Poslední věc. Krev pro zapnutí toho artefaktu zla. byrejka tvrdí, že musí pocházet od hrdiny, ochránce a tajemnýho šampiona. Nikdo z nás neměl ponětí, co to znamenalo. Pokrčil jsem rameny. Osobně jsem měl těch tajemných žvástů pokrk. Krev musí pocházet ze srdce lovce monster. Papírový talíř plný ovesné kaše se šunkou a sírem byl docela těžký a mastný. Byl jsem až zbytečně zdvořilý a zaklepal. Reji, donesl jsem ti večeři. Zavrčel na mě z postele a opřel se do želízek, ale poutomu strhlo paže na zpátek. Neprožíval zrovna nejlepší chvíli. Vlasy měl rozevláté, kůži bledou a oči mu těkaly z místa na místo. Vypadal, jako by poslouchal cosi velmi vzdáleného. Reji, hey, vnímáš mě, kámo? Halo, je někdo doma? Položil jsem talíř s kaší vedle něj. Opět se mu donesl jen plastové příbory. Kdyby mě dokázal ubodat lžící, tak si útěk zasloužil. Jeho tvář se postupně vracela k sobě. Očima se zaměřil na jídlo a pak pohlédl na mě. Promiň, měl jsem zrovna takovou epizodku. Mluvil trochu zmateně. Žádný problém. Neměl jsem ponětí, jaké léky bral v ústavu, ale tady jsme mu neměli čím pomoct. Donesl jsem ti večeři. Díky. Vzal talíř a schutí se pustil do jídla. Nerozhodl se s nám říct něco dalšího, Reji, zeptal jsem se slušně. Nerozhodli jste se, že mě pustíte? Mluvíme o tom, lhal jsem. Kdybys nám dal nějaký další vodítko a ukázal trochu dobrý, vůle, asi bychom byli ochotnější tě propustit. Až budu na svobodě řeknu všecko, co vím. Zavolám z telefonní budky nebo tak něco. Odpovídal a polikal jídlo bez žvíkání. Vous si měl od ovesné kaše. Čestný slovo. Jasný, věřím ti. Ne, hele, až budu na svobodě, nebude zničení světa zrovna součástí jejich plánů. Když vesmírný hodiny nepoběžej, nebudu se moc tahat s krásnýma senioritama. Můžem si navzájem pomoct. Zkusil jsem to z jiné strany. Našli jsme v deník. O prokletým víme všecko. Stejně na to přijde mi bez tebe, rej, Přijdem na to brzy. Když nám pomůžeš hned, zajistíš si naši přízeň a budem ochotný ti pomoct. Vysmál se mi. <laughs> Myslíš, že jsem debilní? Bože, chlapče. Možná jsem trochu šílený, ale mám i Q160. Já ten deník četl taky. Teď akorát víte, jak je ten problém vážný. Ten starý židák ale měl daleko víc otázek než odpovědí. Krom toho je zaseklej v tvé hlavě, takže všechny věci, co jsou v deníku, si bez tak věděl už dávno. A proč je zaseklej v mý hlavě? Jak se mnou může komunikovat? Chtěl jsem získat jakoukoliv informaci a doufal, že mi na to skočí. To myslíš vážně? Jako fakt? <laughs> Zahraceně. Na poprvé jsem tě měl hlupáka, asi jsem měl pravdu. Erl teď asi najímá lidi jenom na základě výkonů na bench pressu. Jestli ti nedošlo, jak se ti starý muž snaží pomoct, tak seš dost blbý. I kdybych prozradil, kde si máte na prokletýho počkát, stejně byste nevěděli, co s ním pak dělat. A co ti myslíš? Budu mluvit přímo, chlapče. Nejsem Hannibal Lecter. Nehraju na tebe žádný divadýlko. Jsem prostě jenom překvapený. Ty vlastně ani nevíš, co si začty sám, že jo? No co jsem začto, vím velmi přesně. Kdyby to byla pravda, tak bychom tenhle rozhovor nevedli. <laughs> do prdale, svět je v hajzlu. Dobrou noc, chlapče. Až budeš odcházet zhasni. Až ti něco dojde, tak se vrať. Chystal jsem se do postele, když v tom jsem uslyšel hlasitější rozhovor. Spěchal jsem zjistit, jestli nenastala nějaká krizová situace. Ale když jsem si uvědomil, že se Grant hádá s Julií, v jejím pokoji zpomalil jsem. Julie mluvila docela klidně, ale Grant byl naštvaný. Asi jsem to měl nechat být, ale prokázal jsem svou bezpáteřnost a rozhodl se poslouchat za dveřmi. Aspoň si to mohl zkusit. Byl tam derné a jeho přízraci. Přísahám, že jsem nemohl udělat nic jinýho, než zemřít vedle něj, vymlouval se Grant. Nemám horát. Ale přece ví, že bych nikdy neopustil jiný lovce, kdyby existovala šance, že ho můžu zachránit, ale tam žádná šance nebyla. Ale zvládnul to, takže se spodle všeho zmýlil. Najednou jsem se cítil velmi samolibě. Na druhé straně dveří nastala chvíle trapného ticha. Já vím, Grent zněl unaveně. Bylo to poprvé, kdy jsem v jeho hlase slyšel nefalšovanou emoci. Pořád o tom přemýšlím od chvíle, kdy se to stalo. Udělal jsem chybu a nechal muže na pospa smrti. Nechal jsem lavce zemřít bez pomoci. Vážně plakal? Grente, to je v pořádku, každý dělá chyby. Já ne, promiň, musím jít, uvidíme se ráno, řekl Grant. Vzdálil jsem se od dveří tak rychle, jak to jen šlo, abych zároveň nenadělal žádný hluk. Ušel jsem asi tři metry, než se otevřely. Otočil jsem se a dělal, že přicházím z druhé strany. Grant si skutečně utíral oči. Julie za ním zavřela dveře. Ahoj, Grante. Pite. Pokynul mi na pozdrav a pak rychle odešel na opačnou stranu. Pícha mu nedovolila ukázat před rivalem slabost. Obzvláště, když to byl rival, kterého chybně nechal na pospas hrozivé smrti. Na první pohled jsem poznal, že nic nehraje. Svým selháním se skutečně trápil. Trápil se a litoval. Najednou jsem se necítil vůbec dobře. Grant zůstal přes noc. Pořád jsem ho neměl ani trochu rád, ale bylo fajn mít dalšího člověka, co mohl hlídat. Nemělo smysl, abychom se v noci procházeli venku a tak jsme všichni byli schromážděni v pokojích kolem malého vězení raje V každém okamžiku byl alespoň jeden člověk vzhůru a hlídal chodbu. Senzory nás byly schopné upozornit, kdyby se k domu na 10 metrů přiblížilo cokoliv většího než zajíc. Hlídaný perimetr jsme sice mohli rozšířit, ale vzhledem k množství lesní zvěře by nás poplach rušil celou noc. Julie v rejově pokoji přijala několik dalších bezpečnostních opatření. Kolem jeho postele rozmístila detektory pohybu. Kdyby jen pomyslel na útěk, všichni bychom se to dozvěděli. Osobně jsem nepředpokládal, že se máme čeho bát. O domu nevěděl nikdo kromě Julie jiných nejbližších přátel a rodiny. Alabamská památková společnost byla efektivní zástěrka, takže lordu Mačádovi místo našeho pobytu nemohl prozradit ani špion z řad federálů. Večer jsem se uchýlil do svého pokoje. Zbroj jsem si položil vedle postele a zbraně pak na ni. V případě potřeby se mohl veškeré vybavení najít bez problémů i v úplné tmě. Lehl jsem si v kalhotách, abych se případně nemusel zdržovat. Na hlídku jsem měl jít až ve dvě ráno. Slyšel jsem, jak se schodby ozývají jiny kroky. Drželi jsme se blízko sebe, takže kdyby se něco semlelo, byli jsme schopni si ihned hned pomoct. V takových situacích spí stranou od ostatních pouze první oběti v hororech. Než jsem usnul, těšil jsem se pomyšlením, že Grant spí v jiné místnosti než Julie. Neměl jsem ponětí, jestli nejsou tak blízcí, jak jsem se obával, nebo jestli je jejich vztah v koncích, v což jsem doufal. Nejhorším scénářem pak bylo to, že Julie pouze chce být vůči nám ostatním ohleduplná. Nevěděl jsem, jak jsem se mohl do Julie Shacklefordové tak strašně zamilovat, ale bylo to tak. Byla to zdaleka nejzajímavější, nejchytřejší a nejatraktivnější žena, jakou jsem kdy poznal. Otřásl jsem se, když jsem si vzpomněl, jak jsem je skrz optický zaměřovač viděl líbat Grenta. Při takové myšlence se mi neusínalo lehce. – Nazdárek, chlapče! – zavolal starý muž. Pořád seděl na kamenném schodišti zříceného a částečně spáleného kostela. – Koukej, jak se točí teď! – Rostočil na schodech svou malou vyřezanou hračku. Tentokrát zvládla nespadnout skoro celé dvě sekundy. Vidíš, mnohem lepší, řekl s neskrývanou pýchou. Bravo! Řekl jsem a kráčel sněhem k němu. Zase jsem byl bosý a sníh mě opět nestudil. A to jsem si vždycky myslel, že se duchové vznášejí v bílejch prostěradlech a mávají řetězy. Haha. <laughs> Chlapec si myslí, že je vtipnej. Jsi nebo byl jsi Mordechaj Bireika, narozen v polský loži. lovec monster. Když jsem to řekl, nedal na sobě nic znát. Dobrý jméno, dlouho ho tady neslyšel. Asi, kdybys byl naživu, bylo by ti skoro 130. Jenom, čas běží pomalu, když je člověk zaseknutý. No, takže nežiješ, ale jsi tu zaseknutý. Co si teda zač? Jak říkal, není důležité. Já prostě přítel. Starý muž sebral malou hrubě vyřezanou hračku a dal mi ji do ruky. Tady, ber, dej to někdy dětskám. Možná si s tím budou hrát a řeknou, že zábavné. Držel jsem hračku v dlani. Vypadala hrozně ošklivě, ale neměl jsem to srdce ho odmítnout, když byl na svůj výtvor tak pišný. Na jeho obranu je třeba říct, že byl už 60 let po smrti. Bylo mi jasné, že za takovou dobu člověku přece jenom stuhnou prsty. Díky. Uložil jsem si drejdl do kapsy. Není záč. A o mě si nedělej, starost. Zastav prokletýho a pomůžeš mi. Možná už nebudu uvězněný. Pokrčil úzkými rameny. Kdo ví? Zastavit prokletýho byl tvůj životní cíl. A, těžko vzpomínat. Poklepal si kostnatým prstem o hlavu. Málo věcí vím. Něco si jenom myslím, že vím. Ale jedno vím jistě. Čas se krátí. Ray Ford mluvil o třech dnech, takže zbývají už asi jenom dva. Ano, to je možný. Musíš učit hodně a rychle. Je to na tobě, jenom na tobě, chlapče. Já vím. V tuhle chvíli mi přišlo poněkud hloupé diskutovat o mém životním poslání, zvláště s duchem ve vlastní hlavě. Jestli se můžu zeptat, jak jsi zemřel. Poslední zpráva hovoří o tom, že tě odvlekli náckové. Odkašlal si a vyplyvl do sněhu kus hlenu. Bastardi, některý tvůry jsou jenom lidi. Občas jsou lidi nejhorší ze všech. Jak zemřel, těžko říct teď, nedůležitý. Bolelo to? Připadalo mi to jako hloupá otázka. Hloupá otázka? Jistě, že bolelo. Když umíral, taky bolelo, ne? No, myslím, že jo. I ve snu byla většina povrchu mého těla zizvená. Až do dne, než mě v kanceláři napadl vlkodlak, jsem se myslel, že dobře vím, co je bolest. Pak mi došlo, že se mám ještě hodně co učit. Ty nemyslet, ty vědět. Bolí, když řešou. Fajn, řeknu ti to, ale vzpomínky těžký. Náckové mysleli, že můžou prokletý ho použít. Pomohli mu. Tehdy snažil dělat to, co chce udělat teď zás. Prokletý byl tehdy slabší, jeho tělo nebylo ještě pevný. Byl jako ty, chtěl spěchat, nechtěl učit. Sám artefakt dostat nemohl, dohodl snácky. Ti artefakt ukradli, zranili strážce, mysleli, že ho zabili, ale nevěděli, že nemůže zemřít. Došli na místo moci. Tohle místo moci z mých časů ukázal na kostel. A co se stalo? Prokletej, byl hlupák. časování špatné. Artefakt nefungoval. Přišel potetovaný, bojoval s nima tady ve sněhu. Zničil je, vzal artefakt zpátky. To vysvětlovalo zvláštní sen, který jsem měl v nemocnici, když jsem čekal na v telefonát. Znovu ukryl artefakt. Tentokrát prokletý mu pomohli upíři. Ukradli artefakt byli strážce pod horou. Nezabili ho. Zakroutil jsem hlavou. Tohle jsem ve snu viděl taky. Ne, já myslím tebe. Co se stalo s tebou? Pokrčil rameny. Já, nedůležitý chlapče. Důležitý porazit je. Dokážeme to. Když si to pokazili? Selhali a zemřeli. Strážce je zabil. Teď prochletej chytřejší a silnejší. Znovu to nepodělá. Ale dost muset ukázat víc jeho vzpomínek. Nerad se dívám jeho očima. Připadám si, že nejsem ve svý kůži. Zdá se mi, že jsem skutečně v jeho hlavě. Vůbec se mi to nelíbí. Je to, jak se to řekne, nutný. Rozumím, chlapče. Nahovno být uvězněný v cizí hlavě. A teď mlč, muset učit. Už jsem věděl, co bude následovat. Sklonil jsem se, aby se mohl rukama dotknout mé hlavy. Jestli to potěší, ve tvý hlavě mnohem líp než v jeho. Díky. Vzpomínky lorda Mačáda Obrovská pyramida hluboko v džungli. Nad hlavou svítil velký půlnoční měsíc. Při šplhání na vrchol ohromné starobylé stavby pokryté podivnými zašlými plastikami jsme se pod zbrojí neuvěřitelně spotili a byli jsme vyčerpaní. Po dvou týdnech pochodu neprostupnou džunglí jsme se značně vzdálili od dobitého města. Osamělá pyramida byla jediným význačným objektem v dalekém okolí. Tohle bylo místo moci. Oběť byla připravena. Dnes byla ona noc. Dnes v noci bude obřad dokon... Vize jednou skončila. Seděl jsem na schodech kostela. Starý muž překvapeně stáhnul ruce. Oči měl za brýlemi otevřené do široka. Co se stalo? Proč se vzpomínka zastavila? Cítil jsem, že jsem se měl co nevidět dozvědět, něco zajímavého. Nevěděl jsem, co to mělo být, ale určitě to byla důležitá informace k zastavení prokletého. Chlapče, musíš jít. Blízko velké nebezpečí. Popadl Berly a drželi v chatrných rukou jako zbraň. Reagoval čistě instinktivně. Co? Vyskočil jsem na nohy, ale imaginární svět bojem zničené vesnice byl jako vždy nepřirozeně tichý. Co se blíží? Běž! Strhnutím jsem se probudil a odhodil přikrývku stranou. Sáhnul jsem po anihilátoru, zvolil poloautomatický režim a čekal. V pokoji bylo naprosté ticho, které narušoval jen můj dech a tep krve v hlavě. Poslouchal jsem. V domě byl klid. A uvene, namířil jsem brkovnicí směrem k hlasu s prstem na spoušti a stuhl. Ve slabém světle přicházejícím oknem se rýsovala Julie na silueta. Polkl jsem a položil zbraň. Julie, skoro jsem tě zastřelil. Byl jsem překvapený. Dokud nepromluvila, necítil jsem je. Přesunula se pokojem ke mně. I ve tmě jsem dokázal rozpoznat, že na sobě má pouze krátkou noční košilku, která se v průvanu lehce vlnila. Co tady děláš? zeptal jsem se. Byla to hloupá otázka. Pst! Vylezla na postel. Nohama schodila brkovnici na zem, plížila se ke mně a vyhrnovala si košilku. Julijiny rty se přisály k těm mým. Přitlačila mě dolů, líbala mě a otírala se tváří o můj krk. Rukama mi zajela pod tričko a hladěla zvu na hrudi. Zareagoval jsem. Neohrabaně jsem osahával rukama její tělo a cítil, jak hedvábná košelka opisuje její ženské křivky. Zapomněl jsem na svůj sen, zapomněl jsem na varování. Od chvíle, kdy jsem ji potkal, jsem chtěl být s ní, ale pochyboval jsem, že se to může stát. Chyboval jsem, ale podle všeho jsem se mílil. Julii shekelfordovou jsem miloval a teď v noci za mnou přišla. Na něčem jiném mi nezáleželo. Pocítil jsem na pažích závan vytru. Průvan? Proč mám otevřené okno? Stuhl jsem. Nepřestávala se o mě otírat. Hladově a vzrušeně mi olizovala krk. Hrdlo jsem měl vlhké, ale necítil jsem její dech. Nedýchala. Prozřel jsem, jako kdyby mě náhle přejel vlak. Ne! Zažval jsem a začal se kroutit. Zdálo se, že jí má reakce překvapila. Bojovala se mnou a snažila se dostat k hrdlu. Chytil jsem je za vlasy a pokoušel se její hlavu odtáhnout pryč. Byla silnější než já, neskutečně silná. Využil jsem svou váhu i veškeré zoufalství, co se ve mě nashromáždilo a skutálel se spolu s ní z postele. Dopadli jsme na podlahu. V měsíčním svitu se zaleskly ostré bílé zuby. Snažila se mě kousnout. Zmítal jsem se a křičel o pomoc. Dostal jsem ránu do obličeje a praštil se lepkou i ozem. Během poslední minuty jsem přešel od spánku k překvapení, zmatku, nadrženosti a hrůze. Teď jsem byl akorát neskutečně nasraný. Vší silou jsem mi začal mlátit. přirozeně rychle vyskočila a přistála na nohách. Chtěl jsem je kopnout, ale chytila mě za a zvedla, jako bych byl malé dítě. Pak mnou surově mrštila o stěnu. Dopadl jsem na ní bokem, zničil dřevěné obložení a bolestivě sletěl na zem. Popadla mě za krk a třásla mnou. Chytil jsem její mnohem menší ruce a snažil se je odsunout stranou, ale bylo to marné. Zrovna tak jsem se mohl pokoušet ohnout ocelové pruty. Její hlas rozhodně nepatřil Julii. Přestaň bojovat, teď patříš mě. Rozsvítil se. Otočila mě čelem ke dveřím. Ve dveřích stála skutečná Julie Shacklefordová z pistolí v ruce. Zíral jsem přímo do hlavně odjištěné pětačtyřicítky. Julie byla oblečená, ozbrojená a vypadala dost naštvaně. Smradlavá upírko! Slyšela zho? ho? Ne, znamená ne! Opřela se o futro dveří a snažila se najít střelecký úhel. Upírka mě držela jako ve svěráku a měla mě za lidský štít. Cítil jsem, jak mě druhou rukou chytá za rameno. Hrzně to bolelo, aby hrůšku ani nebylo třeba pomenovat na hlas. Když Julie vystřelí, nemrtvá mi zlomí vas. Sevření na krku bylo čím dál silnější a do mozku mi přestávala proudit krev. Upírka promluvila, její hlas byl podobný Julianu, přízvuk však byl silnější a podle zastření bylo znát, že není zvyklá mluvit tak často. Ahoj, Zlato, jsem doma. Julie překvapeně otevřela ústa. Párkrát zamrkala a zavrtěla hlavou. Zdálo se, že snad v šoku omdlí. Hlavně jejího koltu 1911 trochu poklesla, protože se její střelecký postoj zhroutil. Mami, to je zlý, pomyslel jsem si. Julie, vyrostla si, jen se na sebe podívej. Mami, Julie se začala znovu soustředovat a vrátila se ke správnému postoji. Ale vždyť si přece mrtvá. Upírka mě posunula při rozhovoru s dcerou trochu stranou. Nejsem mrtvá zlato, jsem přímo tady. Všechno bude zase dobrý. Ve dveřích se objevila holy, v rukou měla pušku a namířila mi na hlavu. Teď jsem doopravdy znervoznil. Přestože tvrdě cvičila a zlepšovala se, pořád střelba vůbec nešla. Když jsem se měl vybrat mezi emocionálně otřesenou ostrostřelkyní a nováčkem, byl jsem rozhodnutý ihned. hned. Podařilo se mi ze sebe dostat jednu prozbu. Oh, nech střílet v Juli. uf. Upírka se mnou třásla jako s Sklapni, smrtelníko, sykla stvůra. Jsem tady uprostřed rozhavrl. Nech ho jít, děvka, přikázala Holly. Pevně zapřela pažbu do ramene a zamířela. Jinak ti vystřelí mozek z hlavy. Nesmíš tady bejt. nikdo tě nezval, řekla Julie. Byla docela zmatená. Je to můj dům, odpověděla. Nepotřebuju pozvání. Mami, prosím, to snad není pravda. Zmizela jsi, mysleli jsme si, že jsi mrtvá. No tak, zlato... Musela si to předpokládat. Věděla si přece, na čem dělám. Nikdy jste mi tělo nenašli. Slyšel jsem, jak se do hlasu z tvůry vkrádá laskavost. Upírka se snažila hrát si na milující rodičku. Jsem tady kvůli tvýmu tatínkovi, řekla Upírka konejšivě. Julie, tvoje rodina je pěkně divná, řekla holi. Ach, au! Souhlasil jsem. V chodbě jsem slyšel rychlý hovor, zoufalé volání o pomoc. Tryp vstoupil do pokoje za holy. V ruce ještě držel mobilní telefon. Udělal krok stranou a pozvedl samopal. Teď mi na hlavu mířily tři zbraně, které upírce značně zmenšovaly prostor k ukrytí. Stvůra ustoupila a snadno mě přitom vláčela sebou. Dostali jsme se do rohu. Mami, jak ses mohla stát jedním z nich? Zeptala se Julie na říkavě. Neměla jsem na vybranou trahoušku, ale když jsem si zvykla, bylo to krásný. Můžu dělat věci, který si ani nedovedeš představit. tím věci, z nich bych se ti zastavilo srdce. Jsem obdařena věčným mládím a krásou. Pojď se mnou, můžeme vzít i tvýho tatínka. Změna mu prospěje, jeho hlava se dá do pořádku. Zase budem rotina. Nikdy, řekla odhodlaně Julie. Hnědé oči měla přimohouřené, jak se soustředila na přesné zamíření. Jak chceš, drahoušku, ale je to lepší, než skončit jako hnějící kus masa. Jestli mi hned nedáte pokoj, tvůj kluk přesně tak skončí. Nadzvedla mě do vzduchu. Zděsil jsem se, v obratlech mi zapraskalo. Veškeré náznaky materské lásky zmizely. Nechci tě zabít, zlato. Ale jestli mi nedáš na vybranou, udělám to. Tvýho tatínka sebou vezmu, ať uděláš cokoliv. Míří na tebe tři zbraně, je od tebe dost hloupý, že se snažíš diktovat podmínky, řekla Holly. Nenávidím upíry, řekni mi jediný důvod, proč bych tě neměla zničit. Jsem paní upíru, ve svém světě jsem královná, vůbec nemáš ponětí, co dokážu. Tahle je vaše poslední šance. Na mistrini seš moc mladá, konstatovala klidně Julie. Držela se ve dveřích. Zbylí dva lovci ustoupili více do stran. Holy vypadala naštvaně. Na tripovi bylo vidět strach a odhodlání. Prsty se dotkli spouští. Někdo musel každou chvíli zahájit palbu. Cítil jsem to. Snažil jsem se udělat ze sebe co nejmenší cíl. To je pro obrovského chlapa docela složitý úkol. Moc mladá, myslíš? Halka hloupá, jsi stejná jako tvůj táta. Pořád se to píš v knížkách a myslí, že rozumíš úplně všemu. Jsem bejvalá lovkyně, vím to samý, co ty. A můžu ti říct, že se pleteš. Nejde o čas zlato, jde o krev. Moc pochází z krve, která upíra tvoří a kterou přijímá. Země udělal upíra nejmocnější z mocnejch. Přijala jsem tolik krve a vzala tolik životů, že si to ani neomíš představit. Potápěla jsem se v řekách plných krve. Vyrvala jsem život z deseti tisíc lukoucích srdcí a ty budeš další a teď mi dej svýho otce! Zakřičela tak hlasitě, že opadla omítka ze stropu a všem lidem přejel mráz po zádech. Na chodbě se objevila malá Gretchen ve své borce. Vyzbrojena byla pouze čím si, co vypadalo jako hůl. Ukázala na mě a řekla jediné slovo hlasem, který byl skoro stejně hluboký jako hlas jejího manžela. Kapsa. Drcený silou stisku jsem se zoufale snažil soustředit a neupadnout do bezvědomí. Sáhnul jsem do kapsy u kalhot. Něco v ní bylo. Prsty jsem nahmatal hrubou texturu špatně ořezaného dřeva. Hračka starého muže. Nemohla tam být, ale byla tam. Bez přemýšlení jsem vytáhl ohavný vyřezávaný předmět a pevně jej přitiskl k tvrdým prstům svírajícím můj krk. Hračka s blízknutím zmizela. Nemrtvá Susan Šeklfordová nevýslovně zavila mučená šílenou bolestí. Ruce jí zaplály modrým plamenem. Pustila mě. Jakmile jsem dopadl na zem, odkulil jsem se stranou a tři ostatní lovci začali mačkat pouště. Poprvé jsem zahlédl ze své půlnoční návštěvnice více než jen tmavou siluetu. Skutečně se podobala Julii, ale byla ještě pod manivěji krásná, nadpozemská, ohromující. Bledá pleť, oči ve kterých by se jeden utopil. Tím ale podobnost končila. U píři jsou totiž nadpřirozené bytosti. Tomuto jedinci nyní hořela ruka a příšerný řev odhaloval dlouhé tesáky. Zlomek sekundy zmatku a bolesti byl následován přívalem kulek. Z tvůru trhal projektil za projektilem. stěny místnosti pokryla černá tekutina. Díry se objedly i v zadní stěně, neboť kulky se o roztrhanou tkáň a rozdrcené kosti nemohly zastavit. Snažil jsem se dostat k brakovnici a cítil, jak mi hluk výstřelů trhá ušní bubínky. Popadl jsem anihilátor, obrátil jej k nepříteli a do během mžiku vyprázdnil celý zásobník na devět ran. Do upíra se zakouslo 108 stříbrných broků, které na tuto vzdálenost dopadaly jako celistvá zdrcující masa. Pokoj zaplnil dým z hořícího masa a střelného prachu. Zásobníky s kovovým žuchnutím dopadly na zem, jak jsme je všichni čtyři současně vyměnili. Šmátral jsem po své zbroji a munici. Susan Shekelfordová byla přišpendlená v roztříleném rohu. Tělo měla na hadry a všude byla její černá krev. Plamen na její ruce postupně uhasnul. Fascinovaně si jej celou dobu prohlížela. Stvůra stála zpříma. Veškerá její svalovina byla pryč, zůstaly jen holé kosti. Vysmala se nám. Byl to dlouhý a upřímný smích, jako kdybychom právě předvedli vynikající komické číslo. <laughs> Lavci jsou ještě ubožejší, než si vzpomínám. Teď jsem paní upírou. Nevíte, co to znamená? Její kůže se téměř okamžitě zahojila, byla bílá a celistvá. Zamrkal jsem a snažil se pochopit, podle jakých fyzikálních zákonů se tenhle úkaz řídí. Široce se usmála a ukázala nám tesáky. Nemůžete mě zapít. Ale můžeme to zkusit, odpověděla Julie a zacvakla nový zásobník. Zvedla pistoli a trefila matku mezi oči. Stvořin usmívající se obličej se krátce zvrátil dozadu. Vložil jsem do brokovnice čerstvý zásobník, ale než jsem stačil vystřelit, upírka se ve zlomku vteřiny přemístila na druhou stranu pokoje. Cestou snadno odstrčela holistranou. Upírka chytila bezmocnou Julii pod krkem. Nabídla jsem ti nesmrtelnost, slato. Vlastně to nebyla nabídka. Nesmrtelnost dostaneš, ať chceš, nebo nechceš, řekla Upírka sladkým hláskem ježanské krásky. Připravil jsem brokovnici k palbě, ale zastavil jsem se v obavě, že Julii zasáhnu. Trip měl se svým samopalem volné palebné pole. Připravil se ke střelbě, ale zbraň mu z překvapených rukou vylétla. Upírka byla tak rychlá, že se mi ani neviděl se pohybovat. Můžeš se vrátit jako přihlouplá otrokyně, nebo se můžeš napít mý krve a sdílet mou moc. Julie se zmítala. Nikdy, vykřikla. V chodbě se zablesklo. Gretchen křičela jakýsi bojový pokřik. Nad hlavou mávala rovnou holí, ozdobenou peřím, koženými stuhami a něčím, co vypadalo jako zcvrklá hlava. Upírka zasykla, pustila Júlii a stáhla se zpátky do pokoje. Gretchen šla za ní, třásla totemem a křičela cosi hrdelním jazykem. Upírka sebou zmítala v křečích a ustupovala, až narazila zády do stěny. Svatý symbol! Zařvala holy, namířila veprem a stiskla spoušť. V uzavřeném prostoru byla rána projektilu ráže 308 ohlušující. Věděl jsem, že jestli to přežiju, budu nejspíše hluchý. Kulka se zarila upírce do boku. My ostatní jsme udělali to samé a stříleli kolem Grétchen, která držela upírku na místě. Během okamžiku jsem vystřílel druhý zásobník a na další. Pohyboval jsem se bleskorychle. Naše životy závisely na tom, zda dokážeme odpornou stvůru zasypávat stříbrem dostatečně rychle a tak jsem se pohyboval lépe než kdy předtím. Anihilátor štěkal a posílal do stvůry hromady stříbrem.